Gyévántosan szikrázó fém és műanyag darabkák záporoztak az űrbe, mint a vezérség elvált a hajótörstől. A hajó megremegett. Hirtelen felbukkant a sokszor energianyalábokat kibocsátó forrás, egy nehézkesen közeledő császári cirkáló, amelynek hatalmas testét akár a kaklusz felborzolódó tüskéi, sok tucatnyi nehéz lövegállás borította. A tövisekből ívelő fények egy csapásra kihunytak, ahogy a cirkáló közeledett. A kisebb hajónak azokon a részein, amelyeket találatért, felvillanó fények jeleztik a szabálytalan időközökben ismétlődő robbanásokat. Az űr végtelen hidegében a cirkáló lassan odasimult megsebzett prédájához. Újabb távoli robbanás rázta meg a hajót, r és Sripion azonban csöppes sem érezte távolinak. A légnyomás úgy csapkodta őket ide-oda a szűk átjáróban, mint valami ócska a csapágyakat. Első pillantásra az ember biztosra vette volna, hogy kettőjük közül a magasabb, emberszabású gép, Sripió a főnök, s a zömök, háromlábú robot, ártudító a beosztotja. Honott a valóságban, bár Sripió megövetően fintorgott volna egy ilyen megállapítás hallatán, minden szempontból egyenértékűek voltak a beszédkészséget kivéve. Ebben az egyben minden kétséget kizáróan és szükségszerűen Sripió volt a magasabb rendű. Még egy robbanás dübörgött végig a folyosón, ezúttal kibillentve Srípiót az egyensúlyából. Alacsonyabb társát kevésbé viselte meg a légnyomás, tekintettel tömzsi, hengeres testének alacsonyan fekvő súlypontjára, s kitűnő egyensúlyt biztosító, masszív, acélkaros lábaira. Ártú felnézett Srípióra, aki a folyosó falának támaszkodva igyekezett visszanyerni egyensúlyát.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 és az utolsókat rugó kapcsolási rendszer haláltusáját. Ezúttal a folyosótól távolabb ismételt robbanások visszhangja döngette végig a jót. Szripió félrefordított a sima, emberfejez hasonló fejét. Fényfülölet leste a neszeket. Ez a jellemzően emberi helyzet ugyan teljesen fölösleges volt, lévén Sripio hallás érzékelői minden irányúak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 Fémtenyerével fájdalmasan dörzsölgetett egy sápadt szürke foltot az oldalán, ahonnan kihullott egy törött buroklap merevítőpánt, és megsértette a külső bronzlemezt. Srippy jó gépezet volt, és az ilyesmi mélységesen bántott. Kész őrület, én mondom, kész őrület lassan csóválta a fejét. Ezúttal elintéznek minket, az biztos. Ártú nem válaszolt rögtön.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 Sripió számára azonban olyan tisztán és tapinthatóan formáltak szavakat akár az egyenáram. Igen, azt hiszem, csak ugyan le kellett állítaniuk a hajtóművet, hagyta rá Sripió. Csak azt nem tudom, hogy most mihez kezdjünk. Nem léphetünk be a légkörbe a szétlőtt, vezérsíkunkkal, képtelen vagyok elhinni, hogy egyszerűen megadjuk magunkat. Hirtelen maroknyi fegyveres ember jelent meg kezükben kibiztosított puskával aggodalom redőzte kitűnően illett, gyűrölt egyeruájához, és a halállal szemet néző férfiak elszántsága árad belőlük. Srípio némán követte őket tekintetével, amíg el nem tűntek az átjáró egyik távoli kanyarulatában, akkor hátranézett Ártura. A kisebb robot még akkor is ugyanabban a figyelő tartásban állt, moccanás nélkül. Srípio is felnézett, noha tudta, hogy Ártó érzékei valamivel élesebbek az övénél. Hallasz valamit, Ártó?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 Az újonnan jöttek, nem gépek voltak, hanem páncélba öltözött emberek. Egyikük egyenesen szrípjúra nézett, nem, nem is rá gondolta a kétségbeesett robot, hanem inkább mögéje. Az alak most a vállához kapta a páncélkesztyűs kezével a fegyverét, de elkésett. Erős fénysugár érte a fejét, s a találatot szana szétrepülő páncél, hús és csondarabkák jelezték.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 Sripjónak végre sikerült az utolsó kábelt is lerázni a magáról. Valahonnan a háta mögül emberi sikolyok hallatszottak, jelezve, vagy a császári egységek könyörtenően felszámolják az ellenállás utolsó gótszerét is. vég végigpillantott a folyosón, de a szétszabdalt padlón kívül semmit se látott. Körülnézett, és ahogy megszólalt, a hangjában aggodalom csengett. – Artuditu, merre vagy? – a levegő, mintha még egy kicsit tisztult volna.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 A cirkáló irányított terméből most lekecmergett egy császári tiszt. A homlokára feltölt sisakrostény mögött nemrég szerzett sepphely égtelenkedett. szaporárázta a fej, és így szólt: Semmi eredmény, uram, az információs rendszert teljesen kitörölték. Dártvéder alig észrevető biccentéssel nyugtázta hírt. Az átláthatatlan állarc most ismét a markában kínlódó tiszt felé fordult.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 Amikor végre válaszolt, a tiszt hangja nem volt már más, csak elfull suttogás. Egyedül, egyedül a parancsnok tudja. A hajótok az Aldera-rendszer szímerét viseli, üvöltötte Véder és Torz vízköpőre emlékeztető. légzőrostéjával még közelebb hajolt. A királyi családtagjai közül van valaki a fedélzeten? Kit visztek? A vaskos ujják szorosabbra zárultak.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 Azon nyomban kigyulladt egy vörös jelzőfény, és a folyosón megszorolt egy mélyhangú sziréna. Sripió vadul kapkodta a fejét jobbra-balra, de a folyosón semmi sem Amikor visszafordult, Ártu már javában kászáradott befelé a kényelmetlen mentőkabinba. A kabint éppen akkorára tervezték, hogy néhány ember elférjen benne, gépekre senki se gondolt. Ártu is eleget vesződött, míg végül sikerült begyömösszölnie magát a szűk kis fülkében. – Hé! –!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 Ugyanez a sors várt a másik páncélos alakra is, aki közvetlen utána érkezett, akkor azonban fényes, zöld energiapólus érintette meg a fiatal nő oldalát, aki azonban, nyomban a padlóra rogyott, még mindig vadul szorítva a pisztolyt parányi markában. Fémes ruhájú alakok a köréje, egyikük, akinek a karján alacsonyabb tiszti volt látható, letérdelt, és a hátára fordította a heverő testet. Gyakorlott szemmel vizsgálgatta a bénú talagot. Nem sokára rendbe jön, állapította meg végül, és az alárendeltjeire nézett. Jelentsétek véderlovagnak. Szripió az aprócska kabinablakon át megbagonázva nézte a tatuin forró, sárgásabb vibráló gömbjét, ahogy a bolygó feltartóztathatatlanul szívta magába a parányi mentőgabint.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 De itt még egyelőre nem tartottak, mert ahogy Ártó vaktában nyomogatta a műszerfal gombjait, az sok mindennel kecsegtetett, csak sima leszállással nem. Srippio némi aggája szemlélte tömbzsitársát. Biztos vagy benne, hogy tudott kezelni ezt a micsodát? Artú mindössze egy diplomatikus füttyel válaszolt, ami kevéssé csillapította a nyurgább robot, felkorbácsolt hideg állapotát.